Kauluh la yusabu bil adam, ayla yu, ayla yuclatu bil adam. Wal Murad min zalik, anhu la yalhakuhu adamun. Asas kalam kita katanya bahawa jibullahul wujud wal qidam jazabaqa ul la maka yang wajib bagi Allah itu ialah wujud Adaw yang zati Walqidamu dan sudia kaza baqaun demikianlah juga kekal kekal la yusabu bil adam hatukai kekal yang tidak dicampurkan dengan ketiadaan ah balas belasuk Sifat satu daripada sifat yang wajib bagi Allah itu ialah bako, artinya kekal. Nya kait dengan kata la yushabu bil Adam, shabayshub shauban, abinam abinama pohoria yushabu, alfuhu yushabu, ada supa so, yuqalu yuqwalu betulah ala yusabu yuswabu ha, hmm, ha ditukar apa dia pindah baris wa di kepada Shin kemudian tukar wa ke alif jadi yusabu makna dia apa aila yukhlatu ha itu tafsir makna yusabu Ha, demikian lagi kekal Yang tiada dicapur Akhidia dengan Ketiadaan Maksud nak ayatkan No ha, Wal muradu min zalika Dan yang dikehandaki Daripada demikian itu Daripada Kawlihi la yushabu bil adam Sebab ini tafsir lorak ha, Lorak yushabu Tafsir mana yukhlatu Lepas tu murak apa tu? Nusannya kita orang mari tu ha, Muraknya begini Yang dikahanaki daripada demikian itu Daripada qawlihi la Yusabu bil Adam tu Muraknya nak rakyat kata Annahu bahwasanya Allah La yalhaquhu adamun ha, La hiqa Yalhakuh. Bawa Allah Taala itu, la yalhakuhu adamun. Tidak berhubung akannya oleh ketiadaan. Nah, ha, tu dia. Tu maksudnya, itulah kekal. Nah, ha, tidak berhubung akennya akal Allah tu oleh ketiadaan. Tak seperti makhluk. Ha, makhluk ni berhubung akhirnya oleh ketiadaan ha, Tengok ada, ada, ada, ada, tak ada ha, ada, ada, ada, ada, hilang ha, Itulah ha, Sebab itulah yang kita kata hmm Orang tua tak ada lamon dah Bukan maksud tak ada tu Pergi ke mana bukan maksud di situ Tak ada mana mati dah lah Tak ada je dah lah ha, Tak ada belah tu Nah <coughs> Ha, sebab tu luar kita guna, ada ada guna meninggal, ada, ager ha, tua meninggal, ada, ha, meninggal tinggal dunia jika ha, menuju ke barzak. Ha, nah, akal ha, itu kita makhluk ni dia panggil yalhakuhu Adam. Sebab tu dia panggil kata binasa. Ha, kita makhluk ni tak kekal kerana bumbung akhirnya oleh ke tiada. Ha. adapun Allah kekal tak berhubung adanya oleh ketiadaan. Ah ha. satu kata ataupun ha. dengan kata lain nun ha. ah kata lain tak terima ah ha. hilang. Sebab apa boleh kata murahnya begitu li anna haqiqatal mukhalakh mukhalat kerana bahwasah hakikat mukhalatah Mukhalatah kita panggil bercapur tu lah ha. Kerana hakikat, makna hakiki bagi mukhalatah Apa dia? Lianna haqiqatal mukhalatati Dengan maknanya Lianna ma'nal mukhalatati haqiqatan Makna mukhalatah pada hakikat gapuh Kita tak panggil bercapur-bercapur Bercapur, gaul Kita panggil bergaul uh, Hakikat mukhalatah Bercapur itu Tabtadili jitima'ah uh, Bila kata Bercapur itu uh, Menghadapi ia akan berimpun Kalau tak berimpun Tak bercapur lah uh, nah, Seperti kita tengok Dalam ramah-ramah uh, Ada seorang Ha, tak masuk capuk. Ha, bila mana tak masuk capuk adalah erti dia tak beripung Ha dok cara dia. Ha, bila kata sebut kelimah capuk. Kelimah capuk, kelimah bedau, erti nya berhipung. Ha, nah. Asab ha, itu hakikat mukhalathah itu tab tadili li ah. Kemudian wal la yajtami'u ma'al adami. Dan keka itu keka itu tak berhimpun Ia serta ketiadaan Haa, Ia tak berhimpun Sebab tu kata La yushabu anna la yukhlatu Haa. Illa ayyuqaddara mudahkun Tetapi Dia kata bahawa ditakdirkan akhir sewaktu mudah Haa. Malah Anwar sikit bunyi begini Ay la yushabu Bijawazil Adam ha, Kedih sikit lagi Maknanya ha, Tidak dicampuri Dengan harus hilang Bapa ha, dia tambah tu sikit ha, Kerana masalah ha, Masalah kita kata Macam surga ni aku panggil harus hilang Walaupun kekal ha, Sebab kekal dia tu kekal pada syaraq dengan makna Tuhan janji Tuhan janji kekal tak kala Tuhan janji kekal janji Allah itu benar. Apabila ha, benar mesti kekal, wajib kekal. Wajib apa tu? Wajib liari dek. Ha, ah wajib arik. Hmm, karena Tuhan janji kekal hati yang panggil kekal pada syarik, Bukan pada akad. Pada akad ada harus itu. Nah ha, syurga tu harus hilang. Ah ha, syurga ni aku harus binasa. Haruh yani harus pada ada dengan mana? Akak terima. Ha, ah syurga tu binasa, akak terima. Ni aku tu binasa. Kerana apa? Kerana masalah benda harus benda makhluk benda mungkin. Bila benda mungkin, Allah kuasa atas setiap perkara. Dia kan nak wihilah-hillah. Dia tak kan nak wihillah hatta hilla. Ah ha, tu dia tak harus bagi dia. Hmm. Tetapi tilik pada dia janji Dia janji kekal ha, Sabit tilik pada janji Janji Allah tak mungkin, tak menyalahi ha, Wajib kekal, sabit janji Atau kata wajib syara'an ha, La aqlan Baik, ada pun Allah Ta'ala ha, Kekal dia, tak terimu hilang Atau tak harus hilang Sebab dia suruh ke dia mudah La yushabubil adam bijawazil adam Wahuwa dan yaitulah Ma'nal butlah Itu makna batal Itulah makna batal Batal Fi qawli labidin Pada perkataan Labid as syair Labid itu kaya syair Akan syair Ala kullu syai'im Ma khalallah Baqilu Wa kullu na'imilla mahala tazailu Haa dia syai'in mari dia kata Ala Ala al-istiftah wa Ingatlah Haa uh, nah. Ingatlah kata dia Kullu syai'in Semua perkara Tapi istisna tu baik Maa khalallaha Ha, semua perkara Melaininya Allah ha, Melaininya Allah ha, Itu semua perkara ha, Selain daripada Allah itu Batilu Batil semua ha, Apa makna batil di situ? Ha, apa ni? Haruh hilang ha, Itu batil lah tu Batilun Maknanya haruh hilang Hmm tu makna ha, ah kata katat kedimuddah jawazil adam semua barang yang selain daripada Allah Taala tu batil manajizul adam ah ha, tu ambil daripada takrir salah kita ah ha, wa jawazul adam itulah ma'nal butla tu makna kata batal bata di mana tu fi qauli labidin pada perkataan labik nah ha, dalam suatu syi'ah dia besinya kata alakul syai'in ma khala Allah batil ingatlah ha, setiap perkara semua perkara tapi cabuknya istisna teribnya ha, melaini ia Allah ha, khala khala ni salah satu daripada ha, ada istisna nah <tuh> Mana kala dia mari dengan ma'ah tu ha, Mari dengan ma'ah tu kena nasak Ma' khalallaha ha, Melaininya Allah Melaininya Allah kalau tak ada ma'ah tu Pakai khalallahi ha, Selain daripada Allah ha, Melaininya Allah ha, Nyabadul asyiat ha, Setengah-setengah perkara Selain daripadanya ha, Melaininya Allah Itu batilun ha, Batil ia Apa warna batil? Aijai'izul <tuh> adam Ah, ha, ambil makna sat ni. Mana ia harus hilang. Hakal itu syurga niat aku kubati ilmu Melaka. Ha, ah, makna jaizul adam. Nah, ha, murablah tu tak apa sah. Wa kullu na'imillah la mahala tazailu. Setiap nikmat tak dapat tidak hilang ia. Hmm, wa kullu na'im dan se semua nikmat semua kesuka apa semua za'ilun hilang ia la mahalatah tak dapat tidak mesti hilang syarah kata ai minna'imiddun ya kena tanggung situ semua nikmat-nikmat dunia bukan semua nikmat nikmat akhirat Karena nikmat akhirat tak hilang ha dekat ah tu kalau gitu hak dalam syai kata semua nikmat hilang Artinya Tafsir begitu ambil di mana? Kama yadullu alaihi baqiyatul qasidati Jadi ada lagi lah qasidah dia tu banyak baik banyak baris lagi lah tu syekhnya dia tu Tapi haa, di sini bawa mari satu baik saja Ah, tu dia Kemudian tengok dalam beberapa qasidah dia lagi tu Menunjuk atasnya atah Hazat Tafsir Pada kata Ay min na'imid dunia Tafsir gitu tu Kama seperti barang Apa barang? Hazat Tafsir Haa, Kama ayika Hazat Tafsir Allaziyadullu alaihi Yang menunjuk atanya oleh baqiyatul qasidati oleh yang tinggal lagi Qasidah-qasidah je duk kata Banyak baris lagi tu tak kalau itu ya haa, nah, tak pernahnya, balah yaridu. Ah, nak tak kalau tak begitu, balah yaridu alaihi. Ada begitu ke? Haa, wa izan. Apa kalau begitu? Mana? Ditanggung ke naim tu mana naim dunia? Balah yaridu alaihi. Maka tidak datang tirol lah atahnya, atau kauli labi ni. Ha, betul kata Wa kullu na'imin La mahala tazailu ha, Perkataan Lazik kata begitu Tak tak kena Iktira oleh na'imul jinani ha, Na'imul jinani ha, Jin baris di bawah tu Jamuk pada jannah Kalau janan, janan tu makna hati ha, Nah, kalau baca janan Tak sah makna di sini ha, Naknya syurga ha, Kata tu kena baca jinan Ha kelimah jamuk daripada jannah. Ha, maka tidak ada ta'tiraq atas qauli labid pada kata wa kullu na'imin tak ada ta'tiraq oleh nikmat syurga. Jadi monak kata, ah oh, labid kata tak renu, no. setiap nikmat ni hila tak dapat tidak. Nikmat syurga tak hilang apabila, ha muraknya na'im situ na'im dunia. Ha tapi tak apa. Anta falaa yaridu 'alaihi na'imul jinan. Ha be satu dia lihat ikut tu. Klik ke Humbi semula. <Sess> <Sess> Jadi, seolah-olahnya ditanya lah. Jadi, bila sifat Allah Ta'ala tu wujud idam, Mari dia tiga tu, demikianlah kekal. Kekal yang tidak dicampuri dengan Adam. Haa, buat apa, -apa kah? tu, tu. Haa, ada dah tu wahtaraza al-musannifu bizalika dan telah kawal oleh musannaf tapang nak sepak musannaf tak nak sepak dengan demikian itu aibi qawlihi la yusabu bil, bil adam dia kata la yusabu bil adam je nak sepak hak mana tu Haa, nak meng luar hak mana Haa, nah ah ha. ihtaraza Min baqa ina Haa, Nak keluar tu Daripada kekal kita Haa, Kita sini kita makhluk Haa, Kita sini kita makhluk Makhluk yang kekal tu banyak bukan Hak kata apa dia Hak yang diistisno daripada benassar Setengah daripadanya ajibul zanab Atakhilah lah Itulah yang kecil Allah Ta'ala yang jadi duduk di hujung tulai belakang kita Dia panggil kata hujung sulbi ha, Tulai belakang kita duduk di hujung tulai belakang Itu ha, Itu ha, yang menjadikan adab sabi jisawi katanya Dia panggil ajbul zanab ha, Tulai jadi di hujung batal Kalau-kalau benata kat Lepas itu dia git ekor Dan kita tak ada ekornya ekor ha, Dia panggil zanab-zanab tu batal ekor sah Bahawa orang tak ada ekor di hujung tu ha menjadi seolah-olah seperti benih ha, dek, buat camoh. lepas pada badai lain kecelbu ajibul zanak tu tidak hancur manakala manakala diturun ke hujan selepas pada tiupan kekal yang pertama tumbuh seolah-olah benih nak tu seolah-olah benih kita tumbuh ha tu ajibul zanak satu daripada yang ha, diistisnakan para permanya kullu man 'alaiha itu ha, satu daripada istisnu Kata setengah bukan istipak tu Haji Buzanak Dan jasad ambiat ha, Di antara jasad tubuh badai para nabi-nabi ha, Tak dihacur Itu ha, setengah pada yang ha, Yang kekal Hak <coughs> istisnu ha, Daripada binasa Dan ha, setengah daripadanya roh ha, tu Hak kekal Hingatnya mati-mati ni dia cerai Dia bercerah dan ni ada sekali dengan badan dia berjelir dalam badan kita bila siapa masa mati dia cerai nak tu panggil meninggal roh meninggal badan mm tu dia ha, maka badan ni hancur roh roh tu istisno, masalah hak tak hancur lepas tu bila lagi lagi siapa ke arah kursi ha tu ada pula bomi. bumi binasa hacu. Hmm idz-sama'u shaqqat hasbut hmm, tu. Ha ah, dan di antara bita-bita tu wa idzal kawakibum tatara ya berberang turun. Ha tu ah, hasbut belaka Bomi-bomi mana tu. Ha ah, ana langit akan gelah. Hmm. Ah, ha di istisna ah, arasy. Ah, kursi kerusi ah, ado di istisna. Ah ha, kalau gitu kerana qaina tu, ha, ha, tu kekal kita ah setengah-setengah daripada makhluk kekal. Kemudian ha, ha, sungguh pun kekal ah fa innahu yushabu bil adami wa yuqtalak wa yuqlatu Ah sebab tu dia kait tu. Ah ha, nak keluar dengan kata la yushabu bil adam nak keluar daripada kekal kita kita makhluk baqa inna aybaqa al fa innahu ni panggil kita panggil itlaq ha, ha muraknya khas ada pembcak kul ha, muraknya juzuk hmm. fa innahu maka bahwasanya baqa ana kekal kita tu yushabu bil adam ha, itu dicapu dengan ha, dengan ketiadaan ah wa yختalatu bihi ta'ta tafsir dabagi atu tafsir pada kata yushabu bil adam sebab apa boleh katanya dicampur ah ha, maknanya di mananya dicapu dengan tak dengan mana berhubung akan menghubungi tak ada li'annahu <tid> kerana bahwasanya muqaranatus timraril wujudi zamana'in fasa'idan Ha tu Ha kata capa penama kekal kita ni Dicapa di, dihubungi dengan takda tu Lianna hu kena bahwasanya baka anah Kekal kita tu apa makna Muqarana tus timraril wujudi zamanan Beserta berpanjangan hidup Ha nah menyerta berpanjangan ada dua masa. Ah uh, maka lebih. Ha panggil kekal. Ha, kita kata ni satu saat. Saat ia kedua tu tak ada dak. Itu hmm, tak panggil kekal. Ha, bila saat ia kedua tak ada ni zamanai dua masa tu masih masih berpanjangnya wujud. Ha fasaidah maka lebih ha yang ketiga yang keempat yang kelima Pada ada semua sama popeh popeh popeh ha tegegak kekal belah tu supaya ahli syurga ahli neraka ha nah hidup menyawa gitu semua kekal gitu sama ha zamanah eh, fasaidahnya siapa tidak tidak apa tidak ada akhir gilah ha tapi walau begitu pun orang panggil yushabu bil adam. Nah, Kerana muqaranah beserta istimraril wujud berpanjangnya ada zamanai dua masa Fasaidan maka lebih nah, Lebih dia tak ada kira siapa Ila ma la niha yata laha Ila ma la niha yata lahu Dengan siapa tidak ada kesudah lagi lah Kalau gitu bakok dengan maknon ni Wahazat Apa Hazat a kaunul baqa bi ma'na al muqaranah ila ha kaunul baqa bi muqaranah baqa dengan makna ini ni mustahilun bi ini mustahil pada ha Allah ta'ala kenapa tu muqaranah istimrar wujud muqaranah bi zamanan dua masa jadi puan kata kalau kata makna ni pai berkaitan dengan masa mustahi ha, atah Allah taala ayyat taqayyada bi zaman ah pertodam ngaji di mukhalafah sikit lagi ah haza mustahilun fi haqqihi ta'ala sebab apa li anna zaman kana zaman dia kita dak panggil kata masa kerana bahawa zaman Ah ha, kita tak panggil kata masa tu ialah makna apa zaman-zaman harakatul balati iaitu kena ke bergerak palak. Nah ha, jalan ne jalan ne matahri. Ah ha, jalan ne pula jalan ne matahri. Tu palak. Ah ha, kata setengah ulama diri palak tu sendiri. Ah ha, tu zaman tu masa ini hmm, guak palak. Ha, nah, supaya tu sempat tengok kata pi dekat ray kata, kata pi dah. Ha, nah. Ah, gerok palak. Ha, gerok palak ha, tulah zaman. Kalau tu sabik dengan apa dia? Sabik dengan palak makhluk. Habis palak habis lah zaman. Ha, nah, kalau Allah tu berkait dengan zaman, menaso Allah. Ha, tu dia. Moga berkait dengan masa. Pula baru pula dah Kerana masa tu baru hmm. Pak Allah berkait dengan masa baru ha, Balik ni pula Bila masa tu habis Habis pakai Allah ha, Habis tu kata mustahil Kerana zaman tu harakatul falak Au, Aw ha, tu Satu mana ni Au Aw ni tanwi'. Ha, li tanwi Satu kau kata Zaman tu apa zaman Muqaranatu mutajadidim mawhumi Ayat itu berserta Sewaktu perkara Perkara berlaku yang diwahamkan berserta li mutajadidim ma'lumi Berserta bagi perkara berlaku yang maklum Ah maknanya berserta suatu perkara yang waham ah berserta akan suatu perkara yang maklum. Hadiri berserta tu panggil masa. Amruh Amr ibn Jabari. Izalatan lil ibhami <tuskati> akan menghilangkan ibham. Sepertilah mana? Misalnya begini. Kama fi Seperti muqaranah Ya ada ia pada kata kau Atika Tulu asyam si nah, Bahasa kita apa? Ati Aku mau datang Akan di kau Pada nah, tu Aku mau datang Akan di kau Pada ketika naik matahari Tulu Pada ketika naik matahari Ah baik maka masa duk tu ana panggil masa faz zamanu maka zaman zaman tu ialah huwa muqoranatul itya beserta datang datang tu orang panggil al mutajaddidil mauhum ah perkataan datang pergi ah tu orang panggil mutajaddid yang mauhum tengok siapa kita Temuan saya, oh, dia mo oh, tak gejala ri umos kali. Oh nak ge? Jaga dah. Tapi kalau nak ge, ge main nak nak pergi nak pergi saja. Oh, tu nak ge? Ah, terasa kata. Nak ge? Ilyah tak ada kata lagi. Ah, ha, dia panggil dia mahu itu. Masalah perkata pergi datang mari. Oh nak lagi mon? Ah, dia mo tak mari ke ni. Oh nak ge? Ah, jadi mari pergi mai tu, peng mahu melatol. ...selagi tak pergi AKB okay, serta dengan hak, hak, hak maklum ke? Nah dia panggil mahum. Apa nak jadi masa tu? Nak jadi masa pergi muka ranah. Muka ranah saat ni dengan hak maklum. Kawan nak pergi. Ha, nah, nak, pasal Kapung kata. Haa kawan nak pergi rumah dah rumah. Nak pergi bila? Haa... Pagi esok lah, dia sikit-sikit. Ah jes -jes -jes. Ha, menyertai. tu menyertai tu. Lepas siapa masuk? dengan berkata okay, ha, diri berserta pergi diri beserta datang dengan ha tu apa panggil masa Itu ya, tu kena ke amru iqtibari kena kemukaranah ha, nah Itu masa ha masa-masa tu ialah diri berserta mutajaddid dimauhun dalam isasah aninga al-ityan ia diambil daripada kata ati pm torah masdar ia ityan ata Ha, PM Torek kata Ati asluhu Ati ha, Nah Masa dia Ati Tukar Hamzah Yang keluar Hamzah Pupiknya Tukar ke alih Kerana masalah Masalah keadaan Beri pun keluar Hamzah Hamzah yang keluar mati Arak tak kenal Jadi A.A. ak gitu tu Menyerupai proses pemutah Keji dengar Lalu tu Dia tukar dengan huruf Bersenih dengan barih Barih bagi Hamzah pertama Ati Kena tukar Hamzah ke alih Ati Ati. Ha, ha, kalau gitu aku mau datang. Anaknya ha, betul datang. Icha, hari datang dia panggil. Abi um, dia panggil mutajjid yang mau hump. tak cerga, kalau lagi tak ha, tak ikat dengan suatu yang maklum. Ah, ha, mau nyertoi datang, datang tu panggil al mutajjid, dibil Menyertai litulu'i syamsi Hak kata ha, Menyertai akan naik matahari Kalau gitu Tulu'i syamsi lah Panggil Al-Mutajadidil Maklum ni Hak tu hak maklum Matahari ya naik maklum dah Sambil maklum tu Dia memang boleh buat takui hari ni Jal sekian menek sekian Raik jal sekian menek sekian Gelinci jal sekian menek Ya maklum Tapi kita tak erti taruh keadaan dia Tak tahulah kita ni Ah ha, Nak ayat kata Naik matahari naik matahari Gelincir matahari Itu dia panggil Mutajadidim maklum Mana kalau kita menyertakan Datang pergi itu dengan ha, Mutajadidim maklum Menyertar tu panggil masa ha, Sabit itu dia tanya ha, Dia mau nak mari maka apa -apa, Bila? Dia ha, tanya bila? Bila itu sabit dengan masa dah itu Ah ha, Gini ya eh, pagi esok ada pun patah aja. Masana? Ha, tanya sekali lagi. Tadi tanya umum sikit tadi bila? Ha, kareh. Ha, kareh tu umum lagi luah lagi tu. Masana? Nah, ha, masana. Bahasa luah lagi tu. Buku apa? Ha, nak boleh jadi nak boleh jadi. Ha, cepat lagi. Buku apa? Ha, lebih gua gua lima. Ha, itu dia. Satu, siapa masa? Ma ada datang. Sunyi maka menyertai datang dengan pukul 5 tu. Tulah diri menyertai itulah masa. Bukan kena ke datang tu masa. Ah bukan kena ke pukul 5 tu masa. Menyertai datang pada pukul 5. Ha tu. Ha praktis gitu so. Kita nak buat tak ranah. Ha, ambil dulu payah dan buatlah. Hmm tu dia. Kita tak sebut masa-masa kalau tanya apa makna masa. Ha ada kada ada tetek oh takde teruk tak ada teruk masa ha apa masa ha Tengok, hangat dia oh takde ada teruk masa metan semai <laughs> metan semai semai tu Arab kata zaman zaman semai ha. Melayu kita tu jame jame melayu kita tukar jime jame Arak kata zaman jadi kemelayu kata jame Haa Hak siesa so, Semai Haa Takut ia kok no Haa Itulah agak ya. Kita kata jame Jame Tapi tak kacak jame saja tu Oh jame dulu tak tu. Pengaruh jame lain, ni ha, Zaman Jadi jame Haa kiti Haa ha, Kalau kita naknya betul-tulah Kelimah zaman Hak terjemah kata masa Apa masa Hani biriti makna masa so Nah, ha, Tak kau ni ya, yang kau ha, yang Kau yang masyur Iaitu muqaranatu mutajaddidin muhumi Itu tarikh masa Haa nah Limutajaddidin muhumi Haa lepas tu ada kat izalatan lilibham ha, Kalau kita nak tengok muqarirat di tepi tu Taqrirat di tepi hak syekh al-ajhuri Haa di tepi tu dia katakan no Kauluhu au muqaranatu mutajaddidin Haa tu di tepi pula tu Ha, dia kata hazat ta'rif mabniyun 'ala sahih ha, Ta'rif, ta'rif betarikh ta zaman. Tak tarikh masa-masa tak apa. Muqaranatu mutashani tu ini dibina kan dipelakukan 'ala al-qauli sahih ni. Dah sahih. Agar apa al-sahih min annaz-zamanah daripada bahawa zaman masa itu ialah amrum wahmiyyu apa ha, perkara yang bahasa waham apa makna tak faham pula jelas tu Ay yutakhayyalu annahu mawjudun mutahaqqaqun yakni dikoya-koya dibayang-bayang tadi terperasakan bahwasanya wujud sungguh wal hawal waqi'u annahu la wujudan lah jatuh wah la wujudalahu ha, kalau la wujud mana berah tak mana sabah annahu wal waqi'u annahu la wujudan Ha, ah sebab dia panggil zaman-zaman ni amrun wahmiyun. Ha, zaman ni maksudnya suatu perkara Ia di waham, -waham rasa seko ada wal hak bukan ada. Supaya kita ada waham besar kecil tu. tu panggil amrun wahmiyun tu lagu tu. Kita do perasa kata ada alah bukan ada. Eti sajalah. Ya. Ha, ah tu yang panggil amru'i itibari. Tinggi rendah, besar kecil, bulat kepek Ha nah. Ah ha, tu orang panggil amrun wahami. Wahmi Super juga zaman Masa-masa tak apa masa Hadirin muka ranah Muka ranah tu amri ijibari Mungkin benda bahasa wujudih Cuma duk tawahum sahaja Duk tu perasa-perasa aduh sahaja Haa, Super farol Farol mauhum ni Luar-luar ni Duk perasa yang kata Perasa-perasa ya kata kata alha Walhak tak takda gapo tu panggil Wahhak tu panggil kata Farol Nama kira Zaman tu amru wahmiyun ayyuta khayyalu annahu mawjudun mutahaqqaqun wal waqi'u waqi' haq sebenarnya annahu zaman tu la wujdalahu ah bukan ada baginya hanya diri beserta sat ni diri beserta sat ni ah tengok pemisah misal kita sat nilah ah demo nak mari rumah kawan bila tu masyaallah lah nak gi bila haa, haa, haa, haa. Muka luar sangat tu nak pergi ni tak tahu Oh tak tahu tu apa Apa tahu Tak tahu tahu mana tu Dia nak pergi ni ya? ha, Mustahabah tak Tak tahu Maik di ni siapa pun, Tak tahu ilah ha, Dia nak pergi ni ha, Bila Esok Hamasan ha, tu, eh? ha, Mudah tu Pagi kau tengah hari kau Pertai Mudah-mudah tiap pagi kau petai Pertai Belah petai ha, Pertai tu masa mana ha, Luar lagi Mereka sejak glicih Dengan keret Panggil petai semua Boknya masuk waktu kemalail je. Pukul 12 panggil sebelah petang. Ha sabik cerita tidur awal panggil tidur petang malam. Ha tidur petang malam, tidur petang malam ha, ni kata. Nah, satu luah-luah tu Allah perlu kita tahu belakang tu. Sebab kita nak guna ni bila diqra ada sebut kata tumsun, ha, sebut kata yumsun imsak. Ha tu. Ha, okey senang tu. Ha itu. Kemudian Ha, mana kalau kata nak pergi sebelah petang masa mana tu? Ah, ha, masa mana tu? Ah, ha, nah, hal pasah, hal pasah atau wah lagi tu, wajer lebih lagi tu. Ah, ha, masalan, ah ha, kulimau, ah ha, tu baru Siapa, ya, siapa masuk? Pergi sungguh, ha, datang sungguh. Beserta datang dengan jab kulimau. Ah, ha, di beserta tu ialah masa bukak kena ke diri datang, bukak kena kepukul 5 berserta datang dengan pukul 7. Ah, ha, tu panggil masuk. Gak apa ada berserta, berserta ni tak ada gak apo li Amrun wahmiyun. Ah, ha, ah dengan kata lain Amrun i'tibari. Hmm, habis itu. Kalau gitu batarifuhu tepi lagi. Maka ta'rifnya, maka ta'rifkan nya kan zaman. Dapat mabuk. Maka ta'rif ta zaman bil muqaranah dengan kata beserta pula dah Fihi musamah tu hmm, Pula dah Ada padanya ambil mudah Musamah tu Asal mana bermakna-makna Maknanya itu ambil mudah tu. Sebab apa kata begitu? Ta'rif ta bil musamah Lianahu minat ta'rif bil alamati Itu lebih satu alis Bil alamati Lebih alis so. tu hmm. Kerananya ini takar ini daripada takar dengah alamak, dia kata. Kalau gitu, bahwa ada takdirmu dope nya, kenat kedimu boh lah doh. Katakanlah, zaman zaman tu aizu mukara nanti. Aa ha, ay anhu ayu lmu wa yta'yun bil muqaranati a bil ibaratiddhati allati 'alaiha oh panjelaki nah hmm. mananya zaman itu diketahui wa yutayyanu dan ditentukan ha begitu jadi alamat yang panggil taklidin alamat ha diketahui zaman tu diketahui wa yutayyanu dah ditentukan kalau tidak tak tentu bil muqaranati <San> ha, dia tengok tu pasal ni. Nak mari masa sana tu betul tu. Ha. Ha. ha. ha. Yalah, dah tu. Betul tu masa anu nak mari. Ha pukul 5 lebih kuat. Hmm, ha datulah apa. Jadi mudahlah kita nak tunggu nak apa tu. Ha, masalah masallah. Ha, itulah kalau kita annahu zaman yu'lamu diketahui wa yutayyanu ditentukan bil muqaranati. Ha, ditentukan dengan muqaranah. Maksud la dahnya ai bil ibarat ti di dengan ibarat adzal lati alaiha al muqaranah. Ha pola dahlah. Ha nak ibaratlah royak nak awek dia. Ha tu ibarat. <tut> ha nah, yang menunjuk atasnya atas muqaranah. Ha, datang dengan sekian. Seperti ka qauliga. Seperti Katakan tahnik ibarat. Aka buat ibarat ada atika tulu asyam. Siapa misal tadi dah ha. Nah. Dia, dia nak dia nak halus lagi. Nak peralus lagi. Seperti yang kau kata, atika, ha, mana nanya? Kau ai limu sebagaimana aku kata kepada mukhatab angkau, angkau cakap satu orang ya, kata kotor satu orang ya, atika, aku mau datang ajari kau, tulu asyamsi pada masa naik matahari. Hmm, hari jadi tentulah, dapat dia lah, zaman tu dengan mukarana. Kalau itu, fa فَهَذَا الْقَوْلُ Maka ini perkataan ini, mana? أَتِكَ تُلُوْ عَشَمْتُ هَذَا الْقَوْلُ Itu ibarat مُعَيِّنٌ ha, Ini perkataan lah yang menentu مُعَيِّن ha, Yang menentu لِزَمَنِ الْإِتِيَ ha, Yang menentu akan Masa datang ha, Yang menentu akan Masa datang hmm, Datang itu bukan masa diri mesti kata datang atau masuk maka kata aku nak pergi ha, itu panggil ibarat ataupun perkataan yang menentukan masa datang ba'da kamu menentukan bila kemudian daripada bahawa adalah ia ya zamanil tu mubhaman dulunya tak tak cerak ah apa dia tu nak ityan saja menentukan zaman datang menentukan Kemudian daripada bahawa ada ia yang mubham Haa Kemudian daripada bahawa ada ia yang zaman Zaman itiat mubham Dulunya dia tak Haa oh, nak pergi apa tengah Allah kawan dia nak pergi Merema tak jadilah Haa dia tak gitu dia nak gilah Tak jadi nak pergi Haa Dia banyak ibar Sebut semua sekali nak pergi Haa gitulah Haa nak datang Nak datang Dia memanglah tu tak tahu ke bila bila orang mai ibarat aku nak pergi ha, aku mau datang acara kau pada jam sekian ah ha, itulah ibarat tu yang menentukan hodoh ibham selama kemari ani we tentu kita kau mau ha, nak datang nak datang ha, Nak. Ha, Allah malak Allahu akbar takrir bagi syek al-ajhuri kemudian yuqazu ghalibu zalika ah syek kita ni kata diambilkan kebanyakan itu uh, zalikat takrid ni min kalam Al-Amin. Ah, ya ambil daripada perkataan Syekh Al-Amin di mana fil hasiah di dalam dia. Hasiah Syekh Al-Amin hasiah di atas syarah Abdissalam. Ah habis. <coughs> ah mana kitab ni sebuah ni tiga tuahlah well, eh, ni. Matah Hasan Ibrahim Al-A al-latani syarah kita di dalam tu Syeikh Ibrahim al bayjuri apa di tepi muqarrir qauluhu qauluhu tu hak al-Ajhuri nah nah jemai ya, takrid akli kepada syarah semula jadi asas kita bercakap nah nah wajib aa, ya wajib bagi Allah itu bersifat dengan kekal amurak kekalnya kekal yang tidak dicapuri dengan ketiada aa, yakni kekal maknanya tidak menghubung Akhirnya boleh hilang tampak pokai begitu nak keluarkan kekal kita makhluk boleh kita kata kepada kita makhluk tu kekal ah tapi makna dia nya kekal satuk dengan zaman tadi Aa, sahabat kekal makhluk ni Muqaranatus timraril wujud zamanai Kekal makhluk ni bersaku dengan zaman Apa zaman-zaman tu dia menyertai saat ni aa, Li aa, mutajadidim mohum Menyertai li mutajadidim maklum Itu dia Kemudian Fazzaman Klik-klik Dia masuk ke syarah semula فَالْزَمَانُ Maka zaman itu هو مُقَارَنَةُ الْإِتْيَانِ Ialah berserta datang, menyertai datang Datang itulah panggil أَلْمُتَجَدِّدِي الْمَوْهُمِ Itulah perkara yang diwahamkan Menyertai lila li ta'liyah مَحْفُءُ مُقَارَنَةُ masda مَسْدَى كُفَعِي menyertai li tulu'i syamsi aa, menyertai akan naik matahari naik matahari telah panggil al mutajaddidil ma'lum ah ha, zaman baik wa kullum sama ada kata zaman atas kaum pertama kena kediri ghurub halaq wa kullum min harakatil falaki dan bermula tiap-tiap daripada kata ghurub halaq Atas satu kaum pertama Atas kaum pertama Kata masa zaman tu Kena kediri diri gerak falak Wal muqaranatil mazkurati Tiap-tiap daripada gerak falak Zaman dengan mana gerak falak Ataupun zaman dengan mana berserta yang tersebut Kedua-dua itu Semua tu Hadisun tu tuqaba Baru semua tu Sabit tu kata Kekal dengan makna tu tu Mustahil atas Allah Ta'ala Kekal dengan makna tu tu mustahi atah Allah. Hmm. Karena itu baru. Wala bil hadithi illa ma kana Dan tidaklah berserta dengan yang baru malaikat oleh mereka yang ada ia seumpamanya seumpama al-hadith. Mana mereka yang baru lah Ah, hmm. tu dia. Allah Taala Allah Taala zat yang qadim bila yang qadim mana nak beriktiran dengan yang baru ha, sebab tu kata mustahil atah Allah berkait dengan zaman ha, dalam mukhalafah dia sebut sikit lagi ha, Allah tidak terikat dengan zaman dan محل kawnih mustahil dan bermula tempat keadaannya mustahil ah ha, tu nak pergi ke mana kita tengok depan sikit lagi Iza kana ala wajhil hasri Haa mula dah Dan bermula tempat Keadaannya ha, Zaman tu Mustahil atas Allah Haa apa nama keadaan zaman tu mustahil tu Apa bila ada ia Ala wajhil hasri Haa kalau tak ada lagi situ tu Iktirat ana ha, beserta menyertai nah beserta ha dengan mana berbetulan tempat keadaan kata aliktiran ha bil hadis tu ha mustahil tu apabila ada ia ala wajhil hasri atah jala hasar atah jala tersimpan supaya kita ni Ah ha, kita ni tersimpan di atas zaman. Ah ha, kalau gitu Allah tu ada tersimpan mana bekai, ada kata bekai dengan zaman tu. Ah ha, mana bersakuk pauh dengan masa tersimpan dengan masa. Ah ha, tu hok mustahil tu. Lah mana Lamana upo bi anitaswi bagi kaunuhu ala wajhil hasr. Bi yuqala, ani nak taswi hok mustahil ni. Dengan bahawa dikatakan begini. Wujuduhu ta'ala Laysa illa Fi zaman Ini hati dia panggil hasar Haa Hatulah Itu keadaan yang kata Iktiranuhu bil hadith Mustahil itu Apabila ada ia Atas jalan hasar Bala mana hasar Bi ayyuqala Ini nak tersuai bagi hasalah mudah Mudah-mudahan atas miharika Jalan hasarnya kata gini Wujuduhu Adanyu ta'ala Laisa ha, Ada Allah itu Laisa Tidak ada ia ia wujuduhu Illa fi zaman malekah pada masa ha, Tidak ada wujud Allah malekah pada masa Menhasar Dihasarkan pada masa ha, Itu mustahil itu Jadi orang lain kata ada Allah ta'ala dalam likungnya masa Ada ha, setengah-tengah orang, orang kata Apa makna apa makna Allah tu berkait dengan masa Maknanya ada Allah dalam likungnya masa Haa tu Haa tu, hak mustahil tu Wujuduhu laisa illa fi zaman. Mana ada Allah tu tidak ada malaikat dalam likungnya masa Haa tu, hak mustahil Wa ha, illa dajika tida Haa, klik mana ni, wa illa Ai wa illa wa illam yakun ala wajihil hasar dan jika tidak jika tidak ada ia iktirang tu atau jalhasah ah ha tu maka sah ah ha, fa yasihhu ah ha, maka sah ia tak ada apa bukan mustahidalah allora. ha, ah fa huwa ta'ala sah karenanya kerana Allah Taala itu wujud dan seperti itu dulu wa illa ni wa illa yakun ala wajhil hasri fa ani bala yastahilu ha atau paliisa bi mustahil ha, sebab apa li annahu kerana bahasanya Allah taala maujudung qabla kulli shay'in wa ba'dahu wa ma'u ha bukan hasar orang tak pening kata ada tuhan dalam likungin masa ha orang panggil berbetulan kerana bahasanya Allah taala yang ada sebelum pada semua perkara bukan kan Allah wa la shay'a ma'u ah. A ha, kan Allah wa yakun shay'un ghairuh. Ha macam macam la para riwayah. Allah tidak ada sewaktu sertanya. Ada Allah tidak ada sewaktu selain daripadanya nya Tu kata maujud Allah qabla kulli shay'. Dan wa ba'dahu wa ba'da shay'. lepas pada dia menjadi sewaktu Allah ada wa ma'ahu dan sertanya serta shay'. Ha hatuk orang panggil lah. Tu orang tak panggil dalam likung ni so, Allah ada sedia kalau selantiasa kekal. Kalau gitu, sebelum ada suatu Allah ada, setelah ada suatu Allah ada. Haa, semasa ada suatu waktu kekal Allah ada. Ha, hak panggil ada Allah itu berbetulan dengan suatu Bagaimana Allah sudah dalam liku Hak kata mustahil itu izaka na ala wajhil hasar. Wa illa Dan jika tidak Yani wa illa yakun ala wajil asar Fahuwa ni Falaysa bimustahil. Tak mustahil Li anahu Mujudun qabla Haa Tidak barat itu Haa pay. Haa Bayos kita Pasal dia lah Haa Itu dia Haa Haa Qauluhu Wa anahu Limayana Lul'ah